І зірвало в повітря намет Еймунд швидко кинувся до ложа Конунга і вбив його З відрубаною головою Борецлейва він прибув до Ярослава, сподіваючись на винагороду Ярослав не виявив особливих емоцій лише зауважив Еймунду, що той вчинив необачну справу, яка може кинути тінь на нього Ярослава. На те Еймунд відповів, що оскільки їх ніхто не бачив, люди з оточення Борецлейва швидше підозрюватимуть один одного, ніж когось іншого. Після цього Ярослав наказав поховати свого брата. Варяги повернулися на місце вбивства, підібрали тіло Буретслеява і, з'єднавши його з головою, поховали. Примітка Синковський. Збрання сочиненій, том 5. Більшість дослідників, які вивчали зміст Еймондової саги, не мали жодного сумніву в тому, що жертвою варягів був Святополк. Головним аргументом на користь цього твердження був той, що САГа називає вбитого Бурецлевом. Залещенком свідчення саги про смерть Бурецлева, коли до нього поставитися неупереджено, видається більш правдоподібним, ніж літописна версія. Ільїну, який стосовно інших сюжетів беззастережно довіряв сазі. Здалося, що тут йдеться не про Святополка, а про князя Бориса. На цю оригінальну і несподівану думку наштовхнула його певна подібність розповіді з саги з переказами літопису та сказання про вбивство Бориса. Не маючи жодних додаткових аргументів та обмежившись лише порівняльним аналізом обставин обох убивств, Іллін, тим не менше, недвозначно натякнув на Ярославу причетність до смерті князя Бориса. За ним це припущення повторили Хорошев, Назаренко, Головко, хоча й не додали до того жодних нових доказів. Що й говорити, висновок не тільки оригінальний, а й сенсаційний але ж і надто відповідальний. Робити його тільки на підставі певної подібності канви обох переказів, при цьому препаруючи для повноти картини ще й легенду про Георгія Угрина, чи найменше несерйозно. Над джерелом у даному разі вчинено насильство. Джаксон зауважує, що сценам, де Еймонт вбиває Бурецлейва і де він приносить Ярецлейву відрубану голову брата, є аналогії у давньоскандинавській та античній літературах. Примітка «Джаксон. Ісландські королівські саги о Восточній Європі». Ірлін, перш ніж робити це сумнівне відкриття, мусив би показати, як Бурецлей Святополк перетворився на Бурецлейва Бориса. Адже в усіх подіях саги Бурецлейв – це Святополк. Іноді сага об'єднає образи Болеслава і Святополка в один, що цілком зрозуміло, оскільки вони були союзниками і виступали разом. Суперечить висновкові Ільїна також хронологія подій. За літописом і житійними сказаннями вбивство Бориса сталося відразу ж після смерті Володимира та захоплення Києва Святополком, тобто 1015 року. Ярослав у цей час сидів у Новгороді і навіть не знав, що діється на Півдні Русі. Він вийшов із цього, здавалося б, нездоланного ускладнення в такий спосіб, що переніс цю трагічну подію з 1015 на 1018 рік. При цьому він уточнив, що це могло статися під час підготовки Ярослава до війни з Болеславом. І знову, крім авторської логіки, заснованої на внутрішньому переконанні,